b o ๊กท9เก้าสิเก้า n i t i n e n i t i n e คำแสดงความเป็นเจ้าของ genitive genitive แมวของแฟนดิฉัน m i n n a s k a t min venninas n katt, surnak kong fan d i c h a n min v ä n s hund, min v ä n s hund, spelar s n e l o v barn d i c h a n mina barns leksaker, mina barns leksaker, ni k s är kläder u m kong a n g i n v o n g d i c h a n Det är min kollegas kappa. Det är min kollegas kappa. Nånter är ordet av en kollega. Det är min kollegas bil. Det är min kollegas bil. Nånter är resultatet av en kollega. Det är mina kollegors arbete. Det är mina kollegors arbete. กระดุมของเสื้อหายไปปุ่มบนสูทัน n ยู่บอร r ต้า t ุนสูอบตกุญแจโรงรถหายไป n y c, till c till k e คลน์ l ี่ล็อบคอบคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียเออมเต Chefens dator är sönder. Kär är pappa och mamma av en f l i c Vilka är flickans föräldrar? Vilka är flickans föräldrar? Då kan jag gå till pappas och mammas hus. Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? บ้านอยู่ตรงสุดถนนบ้านอยู่ตรงสุดถนนบ้านอยู่ตรงสุดถนนบ้านอยู่ตรงสุดถนนบ้านอยตงลนองสดอ่งสนอ่งสอตรงนอรงสุนาอยู่ดถนนอ่อยูรอยูรงสุดถอยู่ออรนายงสอ่ออร Vad är titeln på boken? Vad är titeln på boken? Luglug-sonens barn heter hur? Vad heter granarnas barn? Vad heter granarnas barn? Rörelsen av barnen stängs när? När börjar barnen skollov? När börjar barnen skollov? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง När är l ä เวลาท s m o t t a g n า n g s t i d ก r า ä r är läkarens m o t t a g n i n g ร t i d e r เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไราที่พิพิธภ e ณฑ์เปิดให้เข้าชมนั่นค e อ